Щоправда, його знатні швидко ухоркався і передав шпитку боярину Чуті, виночерпієві княжого двору. За тиждень рови були викопані. Понизу їх вимостили бутом і привезли на велетенських возах каміння на підмурівок. Перший камінь клали зі сходу. Вийшла вся братія, день стояв вітряний, корови літали над головами, як птиці, хрести й ризи миготіли на сонці гласи молитви вітер ніс у далечі, ні кидав на ріку. Феодосій, виповнившись Духа Святого, в другому бранстві, якому його дуже рідко бачили, кропив благодаттю Божою, священною водою, рови, хрестив майбутні стіни, творив хвалу Господу, що подвиг їх на таке святе діло. В руках носив Євангеліє та ікону, подаровану Васяном, Ікона оздоблена золотом та самоцвітами, писана на золотій дошці, футлярі з кедра. В ньому списані сторінки аскольдового літопису. Євангеліє та ікону поклав на купу каміння, взяв до рук хрест і кадило. Сава, чи то сподіваючись на щось, чи мимохідь, тупцяв позад ігумена, який стояв спиною до купи каміння з Євангелієм та іконою. Хто зна, що собі думав Сава, але він непомітно посунув пальцями псалтир до канави, в яку мав лягти перший камінь, і він ліг. В ту саму мить, в одноразі з гласом півчої «Вірою Господа нашого» підважений з воза камінь вдарив і перетяв два пальці на лівій Савині руці, накривши собою ікону. Сава не скрикнув, навіть не скривився, тільки зблід, як перший сніг і поза возами похилитав до келії, де взяв ножа і перетяв шкурку та рештки м'язів, на яких висіли пальці. Рани гоїв, як гоять їх погане, змоченою слиною, павутиною та подорожником, густо вкутав тим ліком культі пальців. Камінь освятили, келійник подав багатий святковий обід. Феодосій не обмовився за ікону жодним словом, з того дня церква почала рости, як гриб із землі. Мурахами ворушилися каменотеси, теслі, поміж ними походжали грецькі майстри, які керували будівництвом. Греки тепер урядували скрізь. Митрополит – грек, єпископи – греки, найбагатші купці – царгородці, князеві порадники – також. Майже щотижня гриміло лаврське било, освячували то один, то другий притвор, то ту стіну, то іншу, а далі і золочені бані христи на них. Прилетів звідкилясь небаченої величини ворон, сів на найвищому хресті по крумкам, витягуючи довгу рідкому пір'ї шию, і полетів. Сава сказав, що то не на добро, що ворон той бісівський. За три дні в неділю мали святити всю церкву. Але всереду вдарили дзвони в усіх церквах. Били квапливо, сполохано, галасливо, і не одразу втямили, про що той дзвін. Вночі за рікою вовки вили, а тепер б'ють дзвони. Васян з Савою стояли на згірі і дивилися в степ, де за либіддю комашились якісь вершники. Там стояли два намети, схожі на вовчі зграї. Одні гурти комунників від'їжджали, інші верталися, гнали вози, запряжені волами та кіньми, везли щось у тороках. Погнали цілу гирю людей, поприв'язуваних до довгої тичини, вони були схожі на качок, яких хазяїн несе на палиці на базар. В сосновій припаді догоряла церквиця, млини по лебеді палали всі підряд. Страшне слово половці, шелестіло поміж же облетілими дубами по схилу. Чинці стояли поодинці й кубками ойкали, розмовляли, молилися. Половці ще далеко, чинці ховатимуться в лісі по глибоких печерах. Раптом заготіло щось далеко позаду. Полум'я лизнула язиком довгу схожу на човен хмару. Горіла церква на Берестові. Чинці почали відступати до лісу. До Васяна та Сави підступив Щепа. Родобородий поганин, він чомусь не відплив у свої бори, лишився тут. Цю мить на княжі горі дзвони зайойкали каледуще». Далеко на дорозі заклубочив порох, поміж кущів замелькали постаті людей на конях. То йшла на бій княжа-дружина. Полуці й собі почали скуплюватися, ущільнювати лави, розпросторюватись двома великими крилами понад річкою. Їжаковою спиною насторчились списи, на довгому-придовгому держакові високо вгорі